Min gæst denne uge er skønne Charlotte Karoline, også kaldet CC. Charlotte Kauline er har været dominerende i den danske influencerbranche siden begyndelsen og er gået fra at dele ud af stylingtips til et større fokus på selvudvikling. I dag har hun over 58.000 følgere på Instagram og fortæller på for den frie og hjertelige måde at leve sit liv på. Dertil har CC skabt notesbogen In A Year From Now, der fokuserer på, hvilken indflydelse det kan skabe, når vi blot giver os tid til hver dag og sætter os ned med et blankt stykke papir foran os. Gennem tiden der har Charlotte Karoline også lavet utrolige eller utallige designsamarbejder og podcast og blandt andet Tune In sammen med Frederikke Therese. CC har derfor siden begyndelsen af sine bloggertider ledet som selvstændig og lever i dag som influencer, foredragsholder, ejer og drivende af Energy From Now. En skillevej, blev et breakup i 2020, der fik CC til at søge indad og begynde på nok den største rejse af sit liv, nemlig sin selvudviklingsrejse. Og dertil jamen, så har rejser og ophold i diverse lande, og især på Costa Rica, ændret Charlotte Carolines syn på verden og hvordan hun tager beslutninger. Nu er det nemlig fra hjertet, og ikke hjernen eller søgen efter accept. Så, i afsnittet her, der vil vi lære Charlotte Caroline at kende, samtidig med at vi vil prøve at konkretisere det her med at leve fra hjertet. Fordi, hvad, hvad betyder det egentlig? Og øh, det prøver vi at sætte i en forretningsmæssig kontekst, så vi kan gøre det så konkret og brugbart som muligt. Wow, Ej, det var en fin introduktion. Jeg sad og smilte altid øh, interessant at høre, sådan, hvordan andre lidt anskuer mm -hmm. en eller ser en. Øh, også netop i arbejdsregi. Ja, ja. Nå, tak for den fine introduktion. Jamen selv tak. Det er dig, der kommer med god energi. <laughs> ja. øhm, så først, hvis vi lige skal lære dig at kende lidt bedre. Så tænker jeg på, fordi et overordnet emne for det her, det er jo selvkærlighed. Mm. Øhm, og det tror jeg, om, om vi kommer til at sige det igennem programmet, eller om det er bare sådan underliggende. Så er det ret vigtigt at forstå, hvad selvkærlighed egentlig betyder mm. for dig? Det er... Øhm det med at lave et ærligt tjek ind med mig selv og spørge, hvis du nu tog der tiden til kun at mærke ind i, hvad du har brug for. Ikke mm. for at please, ikke for at være der, for andre ikke for at behage, og ikke for at til. Altså i tid. Hvad hedder det? Til sidesæt mm. dig for at please nogen andre. Øhm, hvis du måtte gøre lige præcis det, du har brug for lige nu. Ikke noget med sådan, hvornår eller hvis nu, eller, men bare sådan ærligt hvad har du brug for, så er det det der med 100 procent og helt rent at imødekomme de behov, som jeg kan mærke, at min krop har brug for. Mm. Øh, og et konkret eksempel kan jo være, at alle de må måske sige, at jeg har bare brug for ro og jeg har brug for natur, men jeg har det eller jeg har noget arbejde, og når det er over, så kan jeg. Så et, et selvkærligt check-in er faktisk at imødekomme de behov og ikke gå på kompromis med, Men først skal jeg ikke syge Mm. Og det kræver jo en periode, hvor man skal begynde at omstille sin hverdag, fordi det lyder nemt at sige noget andet af at efterleve det. Ja. Æ, fordi vi har en virkelighed, fordi vi har en hverdag. Æ, som jo ikke altid lige hænger sammen med, hvis jeg bare gør det, jeg har lyst til. Men der er også forskel på, hvad jeg har lige lyst til, og hvad jeg har faktisk brug for. Mm. Ja. Eller hvordan man måske kan kombinere de ting. Mm. Altså, ja, lige sådan, lige okay, jeg har brug for jeg brug for natur, jeg har brug for ro, man skal gøre det her til i morgen. Ja. At sige, okay, hvordan kan jeg, kan jeg måske sætte mod naturen og gøre det? Ja, lige præcis. Eller hvordan kan jeg i løbet af dagen arbejde på en anden måde, som gør, at jeg samtidig bliver fyldt op, så jeg ikke bliver brændt ud. Mm. Øh, og selvkærlighed er faktisk også øh, jamen bare overordnet det her med at, at tillade sig selv og vælge sig selv helt til, mm. uden at føle dårlig samvittighed over det. Ja. Øh, og det, det har jeg i hvert fald hørt fra mange, det der med sådan, jamen, det er jo egoistisk, hvis jeg var sådan... Hvad ligger der i ordet egoisme? Eller det at lade egoet <laughs> komme mm -hmm. frem i lyset? Fordi jeg tror, vi har lært, at det er en dårlig ting. Men det kommer jo an på, hvad er det for en stemme for egoet, der taler? Der er også det der med, ja. der er forskel på at handle ud fra ens ego. Mm. Og så at være egoistiske i enkelte beslutninger. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Hvad betyder ego for dig? Ego for mig er... Og, og det har fået en anden betydning i takt med, at jeg har dykket dybere mm. øhm, jeg har dykket dybere i form af, at egoet er mange stemmer, det har mange masker, og det er smukt, fordi det lige såvel også kan være en stemme, der er her for at passe på mig, altså lave check-in med mig selv, skabe frygt i forhold til, øhm, du har oplevet noget før, så nu skaber jeg en følelse i dig, så du er lige opmærksom eller lige spørger dig selv, sådan, <coughs> Hov, er jeg nu på vej ud i noget, jeg har gjort før, der har skadet mig, men skulle jeg gå derud igen for at møde det på nye måder, så det ikke bliver egoet, der holder mig tilbage for udvikling, eller egoet, der øh, generelt, jeg tror, der er mange, der tænker, så er så egoet i vejen, og det er, <coughs> det er den spændende stemme, jeg har øvet her. God morgen, jeg tager en en torte, som man siger. Ja. Det er egoet, der er sådan, nu skal skal du ikke sige for noget for meget for satan. skal få noget honning i ja. øhm, Så egoet er for mig lige så, lige så smukt, det faktisk kan være. Det er meget sådan, hvordan jeg anskuer det. Lige så stor en, en begrænsning, kan jeg også komme til at lade det blive, i forhold til, det kan holde mig tilbage for udvikling. Så egentlig så observerer jeg mere egoet som en eksistens, der skaber en masse tanker. Mm. Øh, og alle de her tanker skaber nogle følelser i mig, som jeg så kan vælge enten at gå ind i og handle ud fra, eller jeg kan observere dem. Mm. Og jeg har fundet det interessant at øve mig i at blive observatør, frem for at være og agere og handle ud fra mit ego. Den, der observerer de tanker, der er ja. i hovedet. Ja. Og så mere hold op, det var da interessant. Ja. Men det har jeg lært, fordi jeg har også prøvet at være det sted, hvor jeg lod egoet øh, lede mig. Hmm. hvilket fører til øh, stress, fordi det kunne være sagde. Nu er du også for dårlig, at du ikke performer med det og det, og nu skal du også, og hvem er du til bare at sidde der og slappe af, eller netop omvendt sådan, og hvis ikke du gør det her, så er der en konsekvens. Åh, oh, så kommer der nogle følelser, så må jeg hellere handle. Hmm. I stedet for at sige, det var da nogle spændende tanker, men hvad har jeg brug for yeah. at observere det? Men det har virkelig også krævet øh, noget træning, og, og Ja, og komme ud på et sted, hvor at man, øhm, man ikke lader sig styre af sindet, men man ved, at man har et sind. Og det er det at være menneske. Der er nogle faktorer, der spiller en rolle for, hvordan vi fungerer som menneske. Ja. Men, men faktisk kunne ja, trække sig lidt ud og se sig selv udefra. Ja. ja, jeg elsker det. Du er en rigtig god forklaring. Jeg tror også sådan for mig, med ego, det er meget sådan det der med, at vi skal lære at være menneske. Mm. Og så er egoet en del af det, ikke? Ja, og acceptere, at der er en grund til, at vi har valgt at komme herned. Ja. Øh, og hvordan kan vi så værme med egoet? Hvordan kan vi værme med os på måder, hvor det bliver øh, løftende og nærende og i en kontinuerlig sådan, udvikling, ja. i stedet for at egoet lærer os begrænse? Øhm, ja. Hvordan nu sagde du lige, øh, at der er en grund til, at vi er kommet herned? Ja. Hvad mener du med det? Med det der mener jeg, at jeg tror på, når vi netop tør at lade hjertet gå for så kan vi connecte med vores egentlige formål. Så det ikke er, at vi kommer her ned og så kigger vi udenfor os, og lad os påvirke af vores omgivelser i forhold til, nå, jeg er vel god til det her, så nu gør jeg bare det, uden at mærke ind i, hvem gør du det for? Mm. Og hvis man kan fuldstændig grounde i sig selv og connecte med at mærke, hvor kommer det fra, det jeg gerne vil, så når man man eller jeg har lært at være derinde, hvor jeg sådan kan disconnect fra mine omgivelser og samfundets normer, og mm. når egoet larmer, men at det kommer helt rent fra hjertet, hvor jeg kan mærke, at jeg får følelsen af sådan ægte glæde og varme i kroppen, og det skaber et drive, sådan en, en lyst til, at det er det her, jeg skal, det er det, jeg kalder et formål, fordi man kan mærke, at jeg kan ikke lade være. Mm. Og jeg gør det ikke for andre, for at få anerkendelse, eller for at please, eller for et resultat, der skaber en eller anden form for økonomi, eller en ydre succes, eller samfundets anerkendelse, men sådan en, jeg kan mærke, jeg vil, jeg vil gøre det lige meget hvad, mm. og om jeg får penge for det eller ej, om folk kan lide mig for det eller ej, så ved jeg, det her, det er derfor, jeg er Altså sådan, mm. jeg, der er, det giver ikke mening ikke at gøre det. Ja. Der er en ild inde i mig, der, ja. der vil blusse så større. Præcis, det ja. så, så det betyder jo, at jeg begynder at handle på noget fra et sted i mig, hvor det kommer af lethed, fordi, hvis det, skal, det kan lyde sådan lidt abstrakt, når jeg har connectet med det, så føler jeg, at med en kilde inde i mig af kreativitet, mm. så det er i flow, det kommer i lethed idéerne vælter frem, og det giver mig energi. Ja. Så i stedet for, at det er noget, der dræner mig, og måske brænder mig lidt ud, og i sådan en knokkelenergi, mm. så bliver det i en energi af, det er fandme fedt, det er fandme sjovt, ja. og jeg er connectet med et eller andet, der er større, fordi det er ikke noget, jeg skaber alene. Noget, der kommer gennem der Præcis. Mm. Så, så det er det, jeg mener med, der er en mening med, at jeg er her, for det, der kommer igennem mig, det skulle igennem mig og ud, udleves gennem mig. Det er derfor, jeg kom ned for at hjælpe med det. Og det har taget mm. mig mange år nå til, hvor jeg smager på det, og jeg kan mærke, at der, der er noget, der resonerer på dybere plan, end hvad jeg tidligere har lavet. Men jeg tror stadigvæk på, at det er en kontinuerlig læringsproces, imens vi er her. Mm. Og det synes jeg er fedt, fordi jeg kan godt lide at lære. Jeg synes, det er fedt at lære at udvide min horisont. Og det er der også en mening med. Ja. At, at vi er her for at lære. Øhm, og det kan, ja, det kan blive en dybere snak, men, men ja. Mm. Hvordan ser din kreative proces ud nu så, sådan helt konkret? Mm. Hvis du får en, et samarbejde, ja. hvordan vil den så have set ud for fem år siden? Okay, jeg den her opgave ind. Mm. Hvad gør du så kontra nu? Jeg vil sige, at det er faktisk, det en del af det, det er at være øh, kreativ på en ny måde med en konkret kunde. Noget andet er at være kreativ, hvor det ikke er for at skabe et resultat, men hvor det bare kan få lov til at være i flow, og så se, hvad det bliver til, yes. og om det overhovedet er noget, jeg skal bruge til noget andet, end jeg gav mig selv lov til at være i den energi. Så når det er konkret, så har skiftet nu været fra tidligere at være kreativ i forhold til, det måske ikke havde den dybere, det dybere budskab men det var visuelt kreativt flot leveret. Yes. Hvor nu er den kreative udfoldelse, at der er et dybere lag med, der er et budskab, hvorfor jeg kan mærke ind i mig, at det giver endnu mere mening mm -hmm. at, at udfolde den her kreativitet, fordi den kan bruges øh, og ikke bare øh, please mit ego, sådan, ej hvor var jeg dygtig, men mere sådan en, men det lander hos folk, og de mm -hmm. får noget med sig. Det giver også meget energi og mærke jeg er med til at mennesker, eller støtte eller guide. Ja. Og det er jo selvfølgelig noget, der er kommet i takt med, at jeg har mærket dybere i mig, hvad er det egentlig, der nærmer mig. Ja. Og jeg elsker at se folk vækste og udvikle sig, og turde møde dem selv. Mm. Så hvis jeg kan være med til det, så er det noget, der giver mig energi. Ja. Hvor en anden form for kreativitet for mig er faktisk bare, at jeg tillader mig... Og sidde og give det, der har brug for at komme ud tid, uden at det skal være, fordi det skal blive til et eller andet konkret, mm. eller et resultat, hvor jeg har været kreativ, fordi jeg skulle levere noget, og det var for nogen, eller for noget, men faktisk bare for følelsen, jeg havde inde i. Mm. Sådan, fuck, det var fedt at sidde med det, og man bliver spurgt, men det du sad med i tre timer hvad skal du bruge det til? Jamen, jeg er blevet fyldt op. Mm. Altså, jeg har, den kreativitet har afledt yderligere kreativitet til noget andet i min hverdag. Ja. Yeah. Men det det følte jeg, fordi nu gav jeg mig tiden til, ja. bare at sidde og være kreativ. Ja, og det kan jo være andres øh, tur i træningscenteret, og de op ja. på den måde, ikke? eller sidder med de og sådan noget. Så der er jo forskellige praksiser, hvor man faktisk kan komme ind til sig selv. Ja, ja lige præcis. Ja. Vi snakker meget om, om, din, om din udvikling, og øh, nu har du været på Kostriga et par gange, mm. og var det også i foråret? Eller, eller, eller, eller, ja, det er vinter, vil jeg nok sige. Ja. Jeg var der i, ja, i februar, ja. og så var jeg der så i tre måneder. Så. Ja. Ja, ja, så ja. Ja. Det bliver sgu forår, ikke? Ja. <laughs> det bliver sgu forårigt. <laughs> ja. øhm, hvis du skulle tage, tage highlights fra din udvikling derfra. Måske ja. et konkret, mm. en konkret spirituel oplevelse, der bare har ændret ja. alt i forhold til, hvordan du lever dit liv efterfølgende. Ja. Og det er jo et øh, spørgsmål, som har er, det, det er svært at vælge en eller få ting, fordi ja. det er konstellation og mixet af det hele, der gør den store mm. forskel. Øhm, så overordnet de tre måneder, hvor jeg var på Costa Rica, der var det ikke sådan en tur, hvor man ligger i en hængekøje og er ude og se en masse. For mig er det samme sted, og det sted, jeg var, var der en masse workshops og måder, hvorpå man kunne arbejde med sig selv. Mm. Så jeg havde en masse individuelle oplevelser, en-til-en sessions, hvor jeg knækkede nogle koder til at nå dybere i mig og se, hvad er det egentlig i mig, hvor jeg blokerer mig selv til at nå ind til noget. Jeg har haft svært ved at kigge på, for jeg ikke kunne se det med det blotte øje. Så ved at have nogen, der guidede mig og støttede mig, til at komme derind, hvor man også skal møde frygt, fordi igen, apropos egoet, gør alt, hvad det kan for ikke at udvikle sig, men have kontrol og have styring og vide, her til ikke længere, fordi så kan jeg kontrollere det. Mm. Øhm, og, og så er man sikker, ikke? Altså, ja, det, det, det lige der, præcis. Ja. Og der har jeg jo, til at starte med, har jeg jo valgt, hvad end jeg møder, så det, jeg møder, er jeg klar til at møde, og jeg møder det for en grund, og jeg kigger på det ikke en til en, som ofte kan være over oh, frygt, men mere sådan, Hva, hvad skal det lære mig? Mm. Og så har jeg jo den tilgang, at alle situationer, alt jeg oplever, det er en gave, som sker for mig og ikke mod mig, mm. som gør, at det bliver lidt mere øh, let, ikke altid let, men lettere at forholde sig til at være i. Yeah. Så jeg kunne nævne mange eksempler, men noget, der virkelig åbner op for mange lag efterfølgende, det var første gang, jeg prøvede noget, der hedder Waterflow. Mm -hmm som er, at du får en næseklem på, og så lukker du øjnene, og så ligger du og flyder. Du får sådan nogle øh, forskellige... Øhm, ja, du ligger og flyder i vandet. for ja. får sådan nogle benhaløjser eller noget. Det, altså, du ja, ved, det, det er ikke luffer, men du får nogle ja. ting på og ben, ja. så du flyder simpelthen. Mm. <laughs> og så bliver man... Øh, så er det en til en sessions, hvor du så bliver guidet rundt i vandet, og ideen er, at du bliver bragt tilbage til følelsen af at ligge i din mors mave. Mm. Det er floating fra disk. Ja. Jeg skal prøve her i København, ja. Udover at her bliver du også taget ned under vandet. Oh, shit. Og, og der er nogen, der holder dig. Altså, der, der, der er nogen ja, sammen med dig, kan man sige. Ja. Jo. Og, og Når man så... Et, det er jo, at du skal lære at slippe kontrollen så meget, at forestille dig, hvis du kunne ligge inde i, i din mors som er jo i ni måneder, og kunne trække vejret der, altså kunne leve der. Du kan knække nogle koder, hvor sindet er så powerfult til, at du også slipper den kontrol, så du kan være ned under vandet, og fuldstændig... Øhm, ikke bare glemme alt om tid og sted, men også disconnect fra sindet i så høj en grad, at du kan blive undervandet mm. i meget længere tid, end hvad dit sind tror, du kan og fortæller dig, du kan. Mm. Så du kan komme derned og connecte med noget på så dybt et plan, hvor du kan gå ind og omkode nogle adfærdsmønstre i dig, fordi du kan se helt tydeligt, hvad det handler om, og hvad du, du kan få kontakt til noget, du har oplevet, som du kan gå ind, og nærmest som om du lå i din, din mors mave mm. igen. Gør på nye måder, når du kommer op, fordi du har fået kontakt til det, og som om du var barn eller lå, øh, altså foster. Der er en genfødsel, ja. det er nemlig her. en genfødsel, så det at du får kontakt til det, og når du kommer op igen, så har du fået muligheden for. Nu er du helt klar omkring, hvad det har medført i dit liv. Du kom ind til koden, som du har glemt at har fortrængt, så nu kan du gøre det på nye måder og begynde at skabe nye adfærdsmønstre. Mm. Så det var en ting, altså jeg var inde og mødte en masse ting der, men noget andet var, at jeg oplevede, hvad det ville sige og føle mig holdt. Mm. Et var vandet, men noget andet var også, lad mig blive holdt af hende, der havde sessions, mens du var et, på et stadie, hvor du lidt er hjælpeløs, når du er foster, og, og du, du, du bliver nødt til at lade dig holde, du kan jo ikke klare det selv. Ja. Men så connection til at være voksen, og lade dig holde, at mm. det er okay, at du ikke skal klare det hele stedet. Ja. Øhm. Hvem følte du dig holdt af? Nu ved jeg godt, at hun stod der, ja, men... Det var, det var tilladelsen, fandt jeg ud af, i at lade mig holde. Ja. Fordi jeg så fandt ud af, at der var mange lag i min hverdag med, okay, tilladelsen af, at jeg kan godt overdrage et ansvar. Jeg kan godt lukke nogen ind. Jeg behøver ikke være så stærk. Jeg behøver ikke at mig, eller jeg behøver ikke at skulle klare det hele selv. Men det handlede om, at jeg skulle tillade mig den del af mig, der føler, at jeg skal være så stærk, fordi jeg har haft nogle oplevelser, eller fordi det er den, adfærd, jeg har haft indtil nu. Så det forlede så mange lag ud, at også tillade mig at lukke en helt ind, der godt... Altså, jeg kan holde mig selv, mens jeg lader mig blive holdt. Mm. Så, så det åbnet op for en masse ting, øhm, som man ikke ved, før man går ned i vandet, ikke? Jo, jo, jo. Øhm, ja. Ja. Du går jo meget op i at sige, okay, jeg skal møde mig selv, jeg skal møde mig selv, jeg skal skrælde nogle nye, af, ly, nye lag af hele tiden, ikke? Ja. Øhm, og du nævnte også før, at du virkelig har et drive og en passion for at se folk udvikle sig. Mm. Så hvorfor går du ind i alle de her ting selv? Hvorfor går du ind i alt det her for at møde dig selv? Er det egentlig for et højere purpose af at kunne hjælpe andre? Eller hvor kommer det fra? Jeg tror jo på, at jeg er blevet guidet til at lande de her forskellige steder, hvor jeg skal kigge ind af for at møde mig. Fordi det, som du også siger, at hvis jeg bliver fyldt op af guide og være der, ikke være der for folk, men støtte dem på rejsen, så er det jo helt klart noget af det, som jeg så også gør nu, hvor jeg åbner mere med op for at faktisk at acceptere, at hvis det er det, jeg godt kan lide, så er det jo måske det, jeg skal prøve at åbne op for og facilitere noget mere, mm. som jeg også har gjort det seneste års tid, men for mig tror jeg på, at for at man kan være der og støtte folk, så skal man kunne først have mødt hele sig. <tryk> <Skil. laughs> Oh, ja. Jeg tror jo på, at for man kan være der for andre og støtte og guide dem med, hvad end de møder, hvad end de er, så skal man først have mødt hele sig. Mm. Og det er i min optik svært at rumme og acceptere, hvad end folk kommer med, hvis ikke du har accepteret det i dig. Mm. Fordi så har du en holdning til det, eller du har en idé om det, eller oh, du har en formodning om noget. Men hvis du har gennemledet det selv, og det er jo det, jeg har oplevet gang på gang og den feedback, jeg får, når folk er sådan, jeg føler, at hvad end jeg kommer med i dit rum, så er det, der er plads til det hele, du er ekstremt rolig, og hvad end du siger, så kan jeg mærke, det kommer fra en erfaring, det kommer ikke fra et eller andet, du har læst, eller en idé om noget, eller noget, hvor jeg ikke føler mig set, fordi jeg tænker, men du forstår ikke. Hmm. Hvor det møde, hvor det jeg møder nye mennesker, møder jeg først og fremmest mig selv, men jeg møder dem også igennem en gennemlevet erfaring, hvor... Og, og du ved, jeg er kun 30, så er der meget mere, jeg skal ud og opleve og gennemleve og, og møde i mig. Men, men det er det, jeg synes, der er inspirerende, og det, som jeg søger i andre, det er, når jeg pludselig lander noget, hvor jeg sådan, vi taler samme sprog, fordi vi ved, hvad vi snakker om. Mm. Det er ikke noget, vi har en idé om. Ja. Det er ikke noget, der er nogen, der har fortalt os, det er sådan her, det er. Og så er man sådan, øh, okay, nå, men så er det vel sådan, det er. Men hvorfor er det sådan? Mm. Så stiller jeg jo spørgsmål. Ja. Øhm, hvor hvis du har gennemlevet det, så er det sådan, jamen det alle følelser er jo reelle og mm -hmm. ægte, og hvis nogen har oplevet noget andet, så er det, det din oplevelse, så er den sand. Så bare lad os acceptere, at vi har forskellige oplevelser. Ja. Øhm. Jeg tror også, det er derfor, at altså, der er mange, altså, især det sådan spirituelle sprog, hvis man kan sige sådan, mm. der kan virke enormt Ja. Yeah. Men hvis man har prøvet det på egen krop, yeah. så, er det slet, så er det overhovedet ikke på nogen måde flyvsk. Nej, og jeg tror også... Øhm i hvert fald i forhold til, nu, at det, nu nævner du det her med spirituelt sprog. Mm. Jeg vil jo sige, at vi er jo, vi er jo alle sammen hele. Så kan vi føle, at oh, der er nogle dele af mig, der ikke lige er landet, eller jeg kan har fået kontakt til. Øh, men vi er jo hele huset, så er der sådan nogle rum, vi ikke er gået ind i endnu, eller er der er nogle rum, vi har kigget ind i, og sådan der. det er fandme helt sort, eller det er tomt, det skal jeg til at dekorere. Jeg skal først til at møde det her rum, mm. og gøre så det føles som hjem. Men... For nogen, når de møder de her nye, mørke rum, så er de sådan, det er ikke noget for mig at lukke døren igen. Og så møder de nogen, der er gået ind i det rum, og så er man sådan, men vi taler ikke samme sprog, så nu prøver jeg, det jeg i mig har distanceret mig fra, det vil jeg også distancere mig fra i det, du taler om, for det er ikke noget for mig. Mm. Så ofte har jeg oplevet, at det bliver talt som to forskellige verdener. Yes, det er den spirituelle verden, øh, mm. som noget u uh -uh. Ja. <laughs> yeah. Og det, og det samme i dag, hvor jeg sådan og jeg tror det er derfor, og, så, og du ved, så så den almindelige verden eller whatever. Mm. Men det er derfor sådan, jeg ønsker aldrig nogensinde at opbelære nogen om noget eller sige det er på en bestemt måde eller min oplevelse er den rigtige. Men det eneste jeg forholder mig til, det er bare at lade folk være hele dem. Mm. Have den holdning, de vil have. Gør, hvad de har lyst til, så længe tilbage til, at det kommer fra hjertet. For jeg ved, at når noget kommer fra hjertet, så er det det reneste. Ja. Og så er det ikke noget, der er skader. Det er ikke, øh, og det er det, jeg mener med, hvornår kommer det fra egoet? Hvornår kommer det fra hjertet? Og når jeg taler med nogen, som måske, lad os sige, det er i starten af en rejse, at har dykket ind i noget større, så er det nytt, Man kan ikke helt forstå det, så man har brug for at forstå det. Så måden, man kommunikerer det på, er, det skal give mening. Så, så det er sådan her. Og hvis ikke du også har samme holdning, men det er forkert. Mm. Så det er fordi, at egoet, øhm, eller sjælen og egoet, begynder at danse lidt om kap. Så det er sådan, hvem. Ja. hvem skal vinde her, og egoet er så stærkt, så vi har brug for at proppe det ind i en kasse. Det er mm. det, vi kender til. Det er jo også den, den måde, at hjernen får mest ro på, ja, hvis ja. vi forstår det. Det skal ikke? jo give mening, jo. Ja, ja, Ellers så, så ved jeg da ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Nej, det er der, vi kan blive fanget i, også mig selv, inklusive det der med at prøve at forklare alting, eller sådan, det ja. der med at, men at, at nå der til hvor man er sådan, at jeg behøver egentlig ikke at have en forklaring på det her. Præcis, og det kræver også en proces i accept af Gud... Det, jeg er blevet lært hele livet, hvor tingene skal give mening, der skal være et resultat, der skal være et facit. Jeg skal acceptere, at der er nogle ting, der behøver ikke at give mening. Det er større end mig, eller der, det er der bare for en grund, uden jeg ved, hvad grunden er, eller uden jeg nogensinde kan regne ud, hvad grunden er. Ja. Og øhm, der har jeg jo selv været i den proces, hvor jeg var sådan, i en overbevisende energi af, jeg troede, jeg havde regnet det ud. Så nu skal du høre, hvad jeg har formået at finde ind til. Mm. Og det forklares på den her måde. Hvor nu har jeg jo sluppet at sådan her, jo mere jeg ved, jo mere jeg ved, jeg ikke ved. Jeg ved ikke en fucking skid. Lige præcis. <laughs> yes. Ja. Ja. Ja. ja, lige præcis. Det er også, ja. Altså, fordi det der, hvis, man, hvis man tror, man ved det hele, ja. så er der sådan nogle udfordrende spørgsmål, man jeg ikke tror man er blevet stillet. Jamen prøv, jeg har det sådan, hvis man mener, man ved det hele, og der, og, og der er ikke mere, jeg kan lære, mm. Så er jeg jo sådan her, så okay, interessant, hvorfor? Men det er jo bare min hjern, også? Ja. Hvorfor, hvorfor er du her så? Altså, sådan, det, lyder, mm. det lyder som, jeg ser sådan tør, tør, tør rosin, der ligger over hjørnet. Sådan, der, er ikke, der er ikke plads til mere næring. Jeg har alt, jeg skal bruge. Mm. Yes. Okay. Ja. Det, og, det er og trist ud. Så så det, det er så færdigt. Jamen det skal fedt være en rosin. Altså, Man må gerne være en De er også fucking søde og lækre og sådan noget. Ikke? Dem skal der også være plads til. Precis. ja. Så, og det er det, det, det, jeg synes, der er det fedeste ved den rejse, jeg på. Det er, jo mere jeg bare tillader folk at være dem, jo mere giver jeg mig selv lov til at være mig. Mm. For jeg skal ikke overbevise, jeg skal ikke forklare, jeg skal ikke have nogen med mig. Jeg skal bare være der med mig, og acceptere mig. Så når nogen stiller spørgsmålstegn, så er jeg sådan, det må du da gerne. Eller hvis nogen vil have mig til at forklare noget, men med ønsket om, det skal jo give mening, så er jeg sådan, det giver heller ikke mening hos mig, men det virker. Mm. Så det er jo bare fedt. Lige præcis. Okay. Ja. Så det er sådan en lethed, jeg har omkring det, og nogle gange griner og kan sige vidderligt, holdt sådan at, hold det kæft, altså, er der mere? Jamen, det var der så. Okay. Ja. ja. Men det er også, men det, er også altså det der med, at man, når man er sig selv og handler ud fra sin egen kerne, så kan dem, der resonerer med det, også finde en. Altså sådan, så kommer man ind i den her øh, vibration, kunne man kalde det, eller den her energi, hvor man ligesom matcher hinanden. Ikke? Hvordan overfører vi det her? Og igen, det er der også svært noget at sige overføre. Hvordan sætter vi det her i sammenhæng? Det er måske ligesom. det yeah. forretningsmæssige. Ja. ja, fordi noget af det, jeg ligesom har oplevet, og det er jo en proces, som jeg nævnte før, er en kontinuerlig proces, det er det her med, når man har mærket på sin krop, hvordan det føles, når man gør ting på andre måder, end det mange gør herhjemme. Mm. Ikke fordi, at de er nogle bestemte typer, men også fordi vi har et samfund, der er som det er, hvor vi bliver anerkendt for at have mange timer på arbejdet, eller øhm, på den halve tid, kan vi nå nogle deadlines, som egentlig er urealistiske i forhold til, mm. hvis de skulle gøres på noget, der var bæredygtigt inde i kroppen. Altså, det er vi, sejt at have lidt travlt. Ja, altså, ja. Jamen, fordi jeg, jeg, jeg, jeg, folk har brug for mig. Altså, sådan, jeg er vigtig. Mm. Ikke også? Igen tilbage til, jeg, jeg har et formål med at være her, jamen hvorfra kommer det formål, er det fra hjertet, eller er det fra egoet, er det fra samfundets norm, og er det udefra. Så det med at have øvet sig i, ikke at gøre det, man får anerkendelse fra, udefra og fra samfundet, fordi jeg har mærket på egen krop, hvad det fører til. For eksempel følelsen af stress, eller mm. udbrændthed, eller en, en søgen efter noget, og en masse spørgsmål ind i mig, der var sådan, men hvis så alt det, vi har besluttet er en succes, ikke føles super fed indeni, mm. og så har prøvet noget andet, der føles langt federe, men som ikke hænger sammen med så at gøre, som det, vi bliver vist herhjemme. Mm. Nu ser jeg herhjemme, fordi jeg har oplevet det her, når jeg har været rejst ud. Så begynder man jo at være sådan her, okay, så hvad er det, jeg skal kigge på, hvad er det, jeg skal lytte til? Men det er jo stemmen inde i mig. Mm. Jeg har alle svarene inde i mig, når jeg begynder at skrue tempoet ned. Ja. Nå, men skrue tempoet ned er ikke noget, der som sådan er det, vi får at vide. Kæmpe high five, det er fucking fedt. Mm. Bliv ved med det. Var det fedt, du har ikke lavet noget i dag? Men... Ja, nej, tillykke med det. Mm -hmm. og, så er man her, og det, jeg har lavet ved at sidde og ikke lave noget, det er, at jeg har arbejdet med mig selv på et mm. plan, hvor at jeg netop faktisk bliver endnu bedre på arbejdspladsen, fordi... Jeg har skruet tempoet ned, så jeg har fokus nu. Jeg har ro i mit hoved, mit hoved, og mine tanker kører ikke i øst og vest. Mm. Så nu kan jeg faktisk være fokuseret, og jeg har et overskud, fordi der er ro på systemet, der ikke er presset. Så nu er jeg faktisk en federe medarbejder. Det får virker viden, at vide, sådan, når man så sætter lige en time mere, og mm. sidder der og ground det yeah. no. <laughs> øhm, Så helt konkret, der er det jo, i øhm, hvert fald for mit vedkommende, det her med først og fremmest at spørge sig selv, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Mm. For hvem gør jeg det? Og hvordan føles det så indeni? Og det kan være, hvorfor har jeg det her arbejde? Ja. Hvad er det, det giver mig? Yeah. Ja, og for hvem gør jeg det? Fordi pludselig med det spørgsmål, så er sådan, men jeg har, jeg har gået i min søsters spor hele livet, eller jeg har altid gjort sådan fordi det gjorde mine forældre, eller åh gud, fordi man kan godt starte med at sige, det føles mega fedt, og det er mega dejligt, og jeg er dygtig til det, du laver, men for, altså, for hvem gør du det her? Mm. Øh, gud, jamen hvis du kunne vælge frit på alle hylder, var der sådan noget, du godt gad at prøve af? Nå ja, ja, men hvad handler det mænd om? Og så mm. kigger man pludselig på, om det handler om, jamen nu har jeg jo taget den af uddannelse, og alle svarene ligger som oftest i alt muligt udenomkring os. Og en frygt, nu kan jeg da ikke, Hvem siger hvem. Mm. Så, så det der med at ture stille sig selv spørgsmål. Øh. Jeg kan godt lide, at du siger ture, ja. op, og så er det bare det her. Fordi det der med bare stille sig selv det spørgsmål, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Ja. Hvor, kan du forklare, hvorfor kan det være så skræmmende? Det er jo fordi, at man er bange for, hvad det er for en svar, man møder. Mm. Og, og fordi man, nu siger man, men, men i hvert fald, nu har, jeg har haft sådan en masse guided journaling workshops, hvor jeg graver dybt. Og, og når vi når til de her spørgsmål, og skal connect med hjertet, men på et plan, hvor jeg graver dybere, dybere, dybere, fordi jeg ved, vi kommer ind til noget, som man ikke giver plads til, kan få lov til at blive foldet ud. Mm. For det kræver også tid, man tager ud af kalenderen til at sidde med sig hvor der ikke er noget, der larmer, der er ikke et hamsterhjul, der kører. Det er det med, hvad nu hvis jeg mødte et svar, der gjorde, at jeg skal til at handle anderledes og gøre ting på nye måder, jamen, og så tænker man, jamen det betyder måske, at jeg måske skal gøre noget andet arbejdsmæssigt overført til det, mit, mit, øh, sådan, sikker, min sikkerhed eller min økonomi, eller jamen, det kan være, at Gud, det jeg mødte, det var, sådan, jeg i et forhold, jeg faktisk ikke er glad for, men jeg har ikke turt kigge ind i det, eller familierelationer. Det er egoet, frygten for, at jeg skal til at gøre noget, jeg ikke ved, hvad føre fører til. Mm. Og det er den klisché, som mange møder med. Jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får, men som oftest er jo ført hen til at, at, at, at stå der, hvor det er sådan jeg, jeg står lige nu på en eller anden skrænt Jeg er blevet ført af en vej, der gør, at jeg stiller spørgsmålstegn. Men har jeg lyst til at lytte til svaret? Mm. Det, det er der, hvor mange står, og så, jeg havde faktisk snakket med en i går, og så siger jeg, men har du så lyst til at stå der nu, og have dine penge, vel, og, og have et job. Velviden om, der er noget i dig, der, der søger efter noget. Eller vil du hellere prøve noget af, måske bruge alle dine penge, ikke have noget arbejde mere, men have svaret nu. Det var det fucking fedeste. Det var det her, have lært en masse, eller det var ikke det, jeg skulle, og så kan du, fordi du lever i Danmark, og er sådan en rimelig fornuftigt mm -hmm. menneske, så, så tror jeg godt, du, du overlever. Det er det, det der med, hvad det værste, der kan ske. Ja. Jeg spørger altid, tror du, du dør? Tror du, du dør? Mm. Nej. Nå, okay. Tror du, klarer den? Tror du, kan få mad igen? Altså du ved, sætter den mm. helt ud på spidsen. Fordi det er, jo, det er jo, igen tilbage til, det er jo ægget, der skaber en masse tanker. Hvor jeg, siger, jeg prøver at forestille dig, hvis vi fjerner alle tankerne, og bare gør det helt rationelt. Dør du? Nej. Gør du få mad? Ja. Bare gør det helt, helt simpel. Okay, hvis du vil vælge frit på eller hylder, har du lyst til at prøve det? Ja. Mm. ja. Super. Fordi ellers så handler du ud fra bare tanker, hvor jeg siger, du ved jo ikke, hvad er, der sker. Og det er jo sådan, jeg lever. Jeg kaster mig ud i ting, fordi jeg har en idé om noget. Jeg ved ikke, hvordan det føles. Mm. Og når jeg så har prøvet det af, så kan jeg mærke ind i, hvordan var det før under efter? Yes. Er det noget, jeg har lyst til at fortsætte med? Hvad lærte jeg af det? Det er også den her med at, at finde ro i ubisiden, ikke? Altså Det er jo meget det at kunne stå ja. og, få, og få den her, øh, vil sige, hvis man har lidt kvalme og usikkerhed, så gør det til kriller i maven. Altså, ja, lige sådan, lige det gør det til noget spændende. Ikke? Jo, og så plejer jeg at sige sådan, siger, kan du huske, da du startede i skole? Uh, semi. Så, eller på din uddannelse, okay. Så jeg, kunne du noget af det, du skulle, da du startede? Nej, det var jo derfor, jeg startede. Præcis. Mm. Prøv at overføre det til livet. At du lige nu har en masse idéer om noget, du godt gad. Ligesom når du starter på en uddannelse, og du vil gerne være læge, mm. så skal du til at lære det, der skal til, for at du kan blive læge. Det samme ude i livet. Du gad godt at sige, prøv et eller andet dag, eller starte noget. Så skal du til at gøre det, der skal til, for at, at du kan udføre det, eller folde det ud. Og det kan være det på en anden måde, end det, man ellers lige lærer i skolen, om du skal bruge dit netværk, eller mm. du skal øh, prøve nogle ting af, eller udforske noget selv. Men, men prøv at vende det mere til sådan en, det der en gave, at du giver dig selv muligheden for at handle ud for det, du kan mærke indeni. Ja. Og den stemme, du har indeni, der siger, jeg gad godt. Men den stemme, det er dit hjerte. Men nu lader du ikke tage styring ved at sige, ej, men. Mm. Så hvis man kan blive observatør i det, så kan man sige, jeg hører min stemme fra hjertet. Den går jeg med, den får lov til at tage førersædet. Jeg er bevidst om, og jeg accepterer, at jeg har et ego, der gør alt, hvad den kan for at skabe frygt, for at holde mig tilbage i noget, der er sikkert. Men det er såvel en smuk ting, for det får mig til at tjekke ind med mig selv. Mm. Hvad er det, jeg er bange for? Er der faktisk noget, jeg skal være opmærksom på her? Yeah. Var det, er det faktisk dumt, det jeg har gang i? Eller er det bare lige nu nogle tanker, fordi, og det er helt okay, det er helt normalt? Mm. Fordi med alt, hvad jeg har kastet mig ud i, og det skifte, jeg står i nu, der er rigtig mange sindssyge tanker i mit hoved, hvor jeg, så sådan er, hold, altså jeg siger højt, hold da op. Det var da et spændende ego, mm -hmm. jeg har, og et meget powerfuldt sind, men det får jeg ikke lov til at tage styringen. Kan du give et eksempel? Ja. Øhm, og lige forklare, ja. hvilken situation du står i. Ja. Jeg er gået fra at øh, arbejde som influencer, have et bureau, der hjælper mig med at lave kampagner, tjene rigtig mange penge, bo i en stor fed lejlighed, have en masse materialistiske, øhm, lækre ting. Og, øhm, Man kan bare høre det, måde du beskriver det på. <laughs> Æ, det er sgu da ikke det, der gjorde dig helt glad. <laughs> Nej, så sad jeg der ikke også. Men en mega lærerig rejse, mm. og hvad jeg har lært om mig selv, og jeg er så taknemmelig for alle de oplevelser og muligheder, og netværk og samarbejdspartner, jeg har haft. Jeg ville ikke have været der foruden. Mm. Mega, mega fedt. Til nu. <laughs> Klap til at jeg er mærket ind i, som jeg har prøvet at beskrive før, men når jeg så har alt det som samfundet, eller ud af virke som en succes, og jeg føler det anderledes indeni, så må jeg jo gå ud og prøve nogle ting af for at mærke, hvad er det egentlig, der giver mig følelsen af glæde og ro og grounding. Øh, og nu er jeg jo så der, hvor øh, jeg har sluppet alt, jeg kender til. Alt med øh, både mit bureau, øh, har, har har min platform, ja, men laver ikke lige nogle samarbejder lige nu, fordi jeg har givet mig selv tid til at mærke efter. Øhm, har faktisk, er også i korrespondence i forhold til min partner med Anlige, om jeg skal fortsætte, eller om jeg bare skulle hjælpe med at sætte det her i gang, og hun skal fortsætte for at få hende til at shine. Mm. Øhm, har solgt nærmest alt, jeg ejer, har jeg ikke nogen baser, har boet i en kælder i tre måneder, øhm, tjener slet ikke de penge, jeg gjorde før, fordi jeg sådan virkelig er selektiv med det, jeg tager ind, og også slipper en masse. Så jeg møder nogle tanker, som, hvad fanden har du gang i? Du er på afvej, du er ved at miste dig selv, hvad er din plan? Mm. Øh, hvad har du tænkt dig, hvordan har du egentlig tænkt at lave penge igen? kan du huske engang, du havde den her fede lejlighed, kan du, det er faktisk nemt for dig, hvis du bare går tilbage og siger til brudet, hey, jeg vil gerne lave mere af det, der fungerer. Ja. Mm. Alle de der tanker, og så begynder der, hvis jeg sådan lige lytter lidt til det, så begynder der at komme kreativt dermed, nå ja, ej, se her, se hvor fedt det er, og så er jeg sådan her, hallo, nej tak, der er en grund til at komme så langt ind i mig, mm. har sku igennem så mange processer, som har været hårde og som har følt ikke ensomme, men hvor jeg virkelig har været alene, og hvor jeg har skulle ned og kigge på nogle mørke, tunge ting, og når det handlede om anerkendelse og succesen udadtil, og hvordan ser folk mig. Altså alle de der masker, hvor jeg mig ikke er kommet her til nu for bare at gå tilbage. Mm. Og det er ikke som en stadighed til, jamen, så er det en men, mere sådan en men jeg ved, hvordan det føles, at jeg har nok bare i mig. Og hvordan det føles at være sammen med de mennesker, der vælger og lave noget med mig, fordi det er mig, og ikke for grund af noget udenom mig. Mm. Øhm, og nå ind til noget, der føles som en helt anden form for værdi, der føles værdifuld for mig, og ikke fordi det er noget, vi tillægger fra samfundet værdi, som du kan købe en dyr taske, eller du kan bo i den her fed lejlighed, og øhm, er det ser fedt ud at lave noget med de og de kunder, eller stå på en rød løber, eller ja. komme i et eller andet blade, øh, med de rigtige, eller hænge ud med de rigtige, alt det der, ikke? Ja. Jeg, jeg har prøvet de fedeste ting, og jeg er så glad for, at det kunne jeg også få at lære, alt det, jeg skulle lære, for at være, hvor jeg er nu. Mm. Netop mm. net ja. for altså, det der med at være sådan, okay, hvad, hvad troede jeg engang betød noget? Og mm -hmm. hvad betyder egentlig noget? Ikke? Så nogle ja. gange skal man også der derhen, hvor man får det. Og så man ja. sådan, hov, ja. det er faktisk ikke det. Nej, lige ja. præcis. Og det, det er også, det er vigtigt for mig at sige, at alt det, jeg har været i, det er ikke, fordi der er noget det, der er forkert. Mm. Altså overhovedet. Og jeg ser også andre øh, influencer, som bruger deres stemme på den fedeste måde. Hvor, og det er jo bare fordi, det er det, der er, jeg synes er fedt. Mm. At når man bruger sin stemme til at være med til at gøre en forskel, eller sætter fokus på noget, som der i min optik er vigtigt at bruge sin stemme på, der er sådan her og det er jo igen bare, ud fra mit perspektiv, der er sådan, at hey, fuck hvor fedt. Ja. Så, så det er ikke for at tale noget ned, eller som at sige, at det jeg var i, og dem der er i det, ej det er forkert, det er bare en del af min udviklingsrejse, mm -hmm. der har ført mig til et sted, der inde i mig føles federe nu. Ja, ja man kan også sige, nu, nu sagde jeg før også i introen, at du kom fra en influencerstil, som var mere sådan, øh, altså fashion baseret, mm -hmm. øh, til nu har jeg mere fokus på selvudvikling. Det der med sådan, hvis det virkelig gør en så glad, at dele tips og tricks ud, Ja, med så man fashion. Og man tænker, at jeg hjælper de her unge piger med at udleve deres kreativitet gennem tøj og sådan noget. Ikke? Hvis man har den Precis. i sig, så er du perfekt. Men det er det, jeg mener. Altså, så længe man er bevidst om, hvorfor gør du det her? For mm. hvem gør du det? Øhm, og, og det kan jeg sige, fordi jeg også har været i en branche og været ind under huden på at høre, hvad det egentlig er, der gemmer sig bag facaden. Mm. Og det, man ser ud af til, er ikke sådan, det føles inde i hos mange af dem, der mm. lægger ting ud på måder, hvor man er sådan her, men jeg kender jo til sandheden. Og det er ikke noget med at skulle... Altså, man må gøre og bruge sine medier, som man ønsker, men det er mere sådan, jeg har det ondt af dem, der føler, at de bliver nødt til at gøre noget, for det ud af til ligner et, men at de så går på kompromis med dem selv mm. og deres velbefindende bag skærmen, ikke? Jo. Så ja... Det, det er nok lige så vel bare fordi, at jeg gerne vil inspirere til, at det har, det har ikke været sådan, den mest blivede rejselammer. Det, det er sådan en uh, tur, ja. hvor at lige inden den skyder sig afsted, så slipper sikkerhedsselen. Og, og, og man er sådan, hvor er den der hjelm hen? Altså hvad hvis jeg falder og slår mit hoved? Jamen den er der ikke. Og i øvrigt, så bliver du skudt afsted. Øhm, og så heller lykke med at flyve ikke også. Mm. Men når man tager det der spring, så lærer man at flyve. Ja. Og man opdager, der er mere til livet. Ja. Det lyder meget filosofisk. Men når man tager ud og oplever og møder verden uden for sin comfort zone og sin lille boble, så bliver tingene sat i perspektiv, mm. og man kan se sig selv og sit liv og sin hverdag på nye måder, der gør, så den måde, jeg har levet det på, resonerer det egentlig virkelig på dybt plan i mig, når jeg kan se, at der er andre måder, hvor jeg kan mærke, at alt i mig er sådan her, ja, det er det her, ja. der føles rigtigt. Ja. Ja. Det får mig også til at tænke på det der med, at netop som du sagde i starten, det der med at se livet som en læring. Ikke? Mm. Men også at se, netop observere sig selv som en læring. Eller mm. sådan ture og sige, okay, nu øh, bliver jeg skudt sted med 120 km t Hvordan reagerer jeg så? Gud, var interessant. Hvilke ja. tanker kommer så op? Eller lad mig prøve at kaste ud i det her projekt, eller lad mig prøve. At... Altså, jeg var for eksempel jeg var, øh, øh, enormt bange for at blive forelsket engang, mm. fordi jeg ikke vidste, hvem er den forelskede version af lærke. Og yeah. så bange for at miste det, jeg kendt ved mig selv. Ikke? Yeah. Til at jeg på et tidspunkt havde, altså, netop fandt et, et godt nok sted i mig selv til at være sådan, hmm, det er da bare interessant. Yeah. Altså sådan det der med, at Gud, hvor spændende. Hende vil jeg da også gerne lære at kende. Ja, yeah, så man møder sig selv med åbenhed. Mm. Og sådan netop det, du siger der, at du fandt et sted i dig, der havde tillid til dig selv, at hvad end du møder, det kan du godt. Mm. Du har dig. Og det er faktisk det, som... Nu har vi lige kort ind på det før. Hvad, hvad bruger du alt det her til i arbejdsregi? Mm. Og det er jo, jo mere jeg tørrer at lære mig at kende, jo bedre kender jeg jo til, hvem jeg er, hvad jeg har brug for, hvordan jeg reagerer i forskellige situationer, eller hvordan jeg kan imødekomme mig selv og mine behov. Så jeg ved, når jeg er i arbejdsregi, bliver stillet nogle krav eller nogle deadlines, som jeg godt er sådan her bevidst om, det er jo lidt urealistisk. Mm. Ikke for mig. For det der, jeg kender mig selv nok til, det vil jeg sagtens kunne. Men på bekostning af, at jeg brænder mig selv lidt ud. Mm. Men altså, det ser jo godt ud, og jeg får anerkendelse, og er mega fed, ikke? Det kan godt være, at jeg har den her fødselsdag, men jeg kan komme en team senere. Ja, ja. Altså selvfølgelig, fordi jeg bliver jo nødt til det. Ja. Nej, det har du valgt. Mm. Alt er et valg. Så mere konkret for mig, der skete skiftet i... Jeg var vant til at få at vide, øh, også fra mit brug, du har så fucking nice at arbejde sammen med, fordi du leverer alt. Du, altså, Shit, du er hurtigt på mailen. Det var den, sådan, startede alle mails Hold kæft, du svarer hurtigt. Og så er mm. mit ego var sådan, ja, yeah, jeg er så yeah, god, jeg er så dygtig. Svarede. Ja, jeg er ja. dygtig. Nå. Og øhm, det, er en, det er altid perfekt det, du leverer, og det er så godt. Og du ved, ego boost. Uh, mm. det kørte. Men jeg vidste også godt, men det er det, fordi jeg fucking knokler igennem, og så skærer nogle andre ting fra, og og arbejder måske mere end hvad er sundt, eller hvad godt er for mit system. Så er der den proces i jeg skulle begynde og sige højt, men det, det kan jeg godt levere, men i får det på mandag, så I får det senere i dag eller i får det i morgen. Mm. Hvor så møder jeg jo en inden jeg får en respons eller en feedback fra min omgivelse, møder jeg jo en stemme i mig der sådan her, men du plejede det, og det var da meget bedre. Hvem vurderer det bedre? Er det følelsen indeni, for den siger, nej, det er ikke bedre? Mm. Eller er det den bekræftelse, jeg får udefra? Og hvilken stemme lytter jeg til? Yeah. Og det er jo der, jeg har skulle lære at fuldstændig disconnecte fra omgivelserne, men lytte til min indre stemme, der er sådan her, fuck, jeg er stolt af dig, at du sætter en grænse og vælger dit velbefindende, din mentale sundhed til, mm. fordi så holder du på sigt, i stedet for, at du holder bare lige nu, og så kører du ud, yeah. og så skal du betale prisen. Sådan et Ja, ja. Lige præcis. Så det bliver den ændre følelse af succes i stedet for den udenom. Og så finde ud af, men hvem er det så, jeg arbejder med? Hvordan reagerer de? Og jo finde ud af også, hvem skal skæres fra, hvem skal ikke? Fordi der er jo også nogen, der sådan her, anerkender dig for, fuck, hvor er det godt, du lytter til dig. Mm. Ej, det var, det var en god reminder. Nå ja, det skal vi huske. Og jeg ja. ja, hold du lige weekend. Øhm, og faktisk også, så når du møder dem, der ikke lige synes, det er det fedeste, fordi de måske har et andet pres i ryggen af en over dem, der siger, jamen det vil være bedst, hvad siger det jeg hører dig, det kan jeg godt forstå, men det kan jeg ikke tilbyde, fordi det betyder, det ved jeg ikke, om du har tænkt over, at så kan jeg ikke holde weekend, hvor jeg skal lade mit batteri op, mm. som jeg øvrigt også skal lære at gøre i løbet af hverdagen, men, men det er sådan det er, så det bliver tirsdag. I stedet for, jamen det er bare sådan der, men lær hvordan kan jeg kommunikere på nye måder, så jeg bliver mødt, set forstået, samtidig med at jeg møder og forstår dem, der siger, jamen, mm. jamen det kan jeg godt forstå, fordi det er jo fordi, du har nogen, der forventer noget af dig, så det vil sige, der er endnu et led, hvor du skal lære og sige til dem, Præcis. der er over dig, prøv her. Vi arbejder med mennesker. Vi arbejder ikke med robotter. Så den deadline, vi selv har valgt, vi selv har besluttet, er på mandag. Den rykker vi til tirsdag. Dør vi af det? Nej, det gør vi ikke. Gør vi ikke. Har vi nogle glade medarbejdere? Ja, det har vi. Ja. Nå, fuck, var dejligt. Men også det der, men netop du siger det der med, at vi skal blive bedre til at kommunikere selv. Ikke? Det, der med, at det er mm. jo vores ansvar at give modtageren det bedste afsæt for, at de forstår vores situation. Præcis. Ja. Lige præcis. Mm. Altså... Og det er jo også, nu har jeg været sted her med On som hvor, hvor vi er et globalt team og har fået en masse ind fra forskellige lande og arbejder med folk fra forskellige kulturer. Og når jeg spørger nogen, hvor jeg siger, hvad er, hvad er drømmescenariet for dig øh, i forhold til med arbejdet i morgen, eller hvad, hvad har du brug for? Jamen, øh, og så søger de efter et svar, hvor sådan men du behøver ikke at give det svar, du tænker, mm -hmm. er det, jeg vil høre. Bare, altså, hvad har du brug for? jamen det vil faktisk være rart, bare lige med nogle timer i morgen, hvor vi kan kigge på det og det. Sådan, det jeg kan se, det er nyt for folk, at de bliver spurgt til, hvad, hvad vil være rart for dig? Yes. Og sådan, øh, prøv at tænk, hvis at man hver dag lærer at sige, for jeg kan være den bedste på arbejdet, som er fedt for alle, så har jeg lige brug for de her ting. Mm. Nå, okay. Jamen det må du gerne. Ja, eller start, altså start et møde. Ja. Altså i, i ens virksomhed siger okay, hvad, hvad har I brug for, at det her møde det bliver et godt møde? Eller hvordan ja. er det fuldendt for jer? Ja. Sådan ting, Altså, jeg ja, er netop til at slå ud, ikke? Jo, og, til, ja. og samtidig også øh, lad, altså, høre folk og høre, hvad de siger, men også, altså det i hvert fald, når man har et team, så stille spørgsmålstegn ved sådan, jeg kan mærke, at du er rigtig stresset, og du flyver rundt. Et, hvad har du brug for? Men også gør det mere simpelt for nogle af de, der kommer til at handle på følelserne. Jamen, jeg skal det ene eller det andet. Siger hvem? Du, mm. du må gerne bruge tre dage mere, hvis du har brug for det. Nå, jamen, for det er ikke altid, man er bevidst om, hvad man har brug for, for man har ikke lært at lytte til, hvad det er, kroppen har brug for. Mm. Så det er jo en forandringsproces, som kræver tid, og det kræver, der er nogle mennesker i konstellationen, der forstår, at forandringsprocesser tager tid, ja. og man skal øve sig, og man skal være med til at støtte og give værktøjerne til, hvordan forandrer vi det. Mm. Og man skal have lov til at fejle. Ja, ja. Helt præcis. Hvad hedder det? Um, fordi nu... Nu går mine tanker hen i det her med, okay, hvis man er ansat et sted, ikke? Mm. og man tænker, uh, en chef bliver med at på, og, så videre, og man sætter sine grænser. Øhm, jeg tror, at mine svarer lidt selv på spørgsmålet, men, men det, jeg kommer til at tænke på, er det her med, okay, hvis du er et sted, som ikke resonerer med dig længere, hvis man har haft en egen personlig udvikling, mm. hvor du siger, okay, der, der er et værdiskifte, jeg gider ikke leve så stresset, så det er det nok ikke der, man skal være længere. Mm. Altså det der med, hvis at man, hvis man gør alt, hvad man kan ja. for at forklare en situation og sige, jeg har mit velbefindende er enormt vigtigt for mig, blablabla. Øh, hvis det ikke er de værdier, der til gode ses på arbejdspladsen, så er der et andet sted. Ja, ja. lige præcis. Og jeg, jeg er jo altid fortaler for, at man <coughs> giver, hvad end man er i, en, en mulighed for udvikling ved at kommunikere klart ud. Mm. I stedet for det samme forhold, men det gik ikke. Nå, hvad gjorde du? Nej, altså, det gik bare ikke, fordi vi var for forskellige. Okay, hvordan, hvad bidrog du med, mm. i stedet for at pege fingre? Yes. Så hvis man laver sådan en gunnerpeger, øh, en ses, pegefinger, så peger der mod dig. Sådan, hvad gjorde du selv for at skabe et andet resultat? Fordi for at se forandringerne om os, skal vi jo starte med forandringen inde i os, som vi ønsker at se uden for os. Mm. Så det der med, hvis man er på en arbejdsplads, og man brokker sig, så lige stopper, okay, hvad har jeg faktisk selv gjort? Og hvis man har prøvet, det er jo svært at sætte sig et sted, eller i nogle sko, man ikke selv har gået rundt i, i forhold til mm -hmm. en chef, men sådan sige, jeg har faktisk prøvet at gå op og forklare min situation. Og jeg, er blevet sp jeg har spurgt om, at det, er det muligt? Så kunne det jo være, at det var første gang, chefen hørte en, der kom op og sagde, jeg har brug for det her, jeg vil gerne det. Respekt. Det, det kunne jo være, at chef, var sådan her, nå, jamen okay, det er nyt, det skal jeg lige finde ud af, det har jeg ikke prøvet før. Vi har altid gjort det sådan her. Mm. Men det kunne være, at du havde en chef, der havde brug for dig at du er den første, der gik op og sagde, kan vi gøre noget anderledes her? Mm. I stedet for de, som siger, de gør det på den samme måde, og sådan har de altid gjort det. Sådan, jamen, hvad gjorde du? Det kunne være, det var lige netop dig, der kunne være med til at forandre måden, på, tingene altid blev gjort. Yeah. Øhm, og jeg har oplevet det her, og også for tidligere, altså mange år siden, da jeg arbejdede nogle steder, ikke? Mm. hvor jeg har altid været sådan at, hvordan, så trækker mig selv ud og siger, hvordan ønsker jeg at kigge tilbage på min afslutning her? Hvordan ønsker jeg at se mig selv gå fra det her sted? Mm. Og der vil jeg altid have snakket med chefen, øh, og ikke nogen manager eller nogen mellemnede. Jeg vil snakke med chefen, så han hører det fra mig, fordi, hvad er det, man siger, en fjerde bliver til fem høns, og så det, jeg har formidlet, bliver til noget andet over i chefen, mm. Men jeg sådan her, for jeg spørger altid mig selv, i, i alle konstellationer. Det, jeg har tænkt mig at kommunikere nu og overlevere, gavner det modtageren? Eller det, kommer det fra mit ego? Er det noget, jeg har brug for? Eller er det faktisk noget, der jeg ønsker, det kommer fra hjertet? Det er med til at gøre en forskel. Mm. Så det kan godt være med nogle af de steder, jeg arbejdet flere år senere, hvor er nogen har fået en mail, sådan, hej du, øh, du, eller jeg tænkte lige på dig i forhold til, nu er det landet, hvor stor en respekt jeg egentlig har for det, du gjorde way back, hvor jeg fejrede dig af vejen, eller whatever, eller sådan, så det negativt, for jeg tog det personligt. Whatever. Et eller andet, ikke? Yeah. Og, og det, er sådan, det er virkelig en livs... Øhm en, en værdi, der er vigtig for mig, det er altid at være sådan, men hvad er det for nogle fodaftryk, jeg sætter? Mm. Hvordan er jeg til her i verden? Og det, jeg giver videre, hvor kommer det fra i mig? Ja. Er det en, en ønske om retfærdighed? Og nogle gange, når jeg, altså det var så bare mit gode hjerte i mig af så sidder jeg og så sparer jeg med nogen sådan, det er ikke coach, du spurgte mig før, du coacher ja. sådan, Nej, det er ikke, men jeg kan godt lide, hvis jeg kan give noget videre i forhold til mit livssyn, der kan give nogle andre noget med sig, ikke? Hvor jeg siger, den uretfærdighed, du møder, eller den frustration, altså, hvad hvis du tabet ind i en følelse eller en frekvens af kærlighed, og du kun sendte det, og du tilgav dig selv for x, du tilgav din øh, omgivelse eller din relationer for det og det og det, og du bare ønskede det bedste for dig. Mm. Så det, du er i nu, er det på bekostning af din indre ro og din indre fred eller er det faktisk noget, som er super vigtigt, du bruger tid og energi på, hvor at mange føler, de først kan tilgive og slippe ting, når de har forklaret sig. Og siger, okay, men når du så gør det og har forklaret dig, for hvem gør du det og hjælper det, eller skaber det mere ravage? Fordi rigtig meget i vores selvudvikling ligger i accepten af også at slippe og ikke holde fast, og, og acceptere, at, at nogle udviklingsprocesser kan og skal kunne ske ind i os. Mm. Og det er mega svært. Fordi vores ego og vores krop er sådan her, jamen der er jo en retfærdighed, sans i mig. Mm. Der er sådan her, ja, Eller men folk skal forstå mig. Ja. Ja. Hvor det er sådan, hvad hvis du faktisk går ind i en proces så er, at du ser dig, du forstår dig, og du går derfra med ro og fred? Velviden om, det var ikke sådan, at jeg havde ønsket det. Mm. Og fuck, hvor var det frustrerende. Men den del i mig, der ikke følte sig set, der ikke følte sig mødt, den ser jeg. Så nu går jeg videre. Jeg tager videre. Mm. For ellers så bliver du ved med at være i en vibration af begrænsethed og lukkethed og vrede. Og den tiltrækker mere af det. Mm. Og det er jo også det, nogle gange, når jeg taler med nogen, hvor de sådan, nu har været på en arbejdsplads, og det fungerede i et halvt år, så skulle jeg videre. Eller, man hører, det er de samme ting, der går igen, ikke yes. også? Og så er man sådan, og hvad er den samme ting, der er gået igen her? Det er dig. Mm. Og det er måske... Også noget, der ligger i underbevidstheden. En vibration af noget i dig, der skal slippes, for du kan slippe det, jeg kan se, du bærer med dig rundt. Mm. Så jeg synes, det er mega interessant. Men selvudvikling er også viljen og mod til at ville kigge ind i, det handler først om mig. Ja. Ja, ja uden at man skærer mennesker af. Altså uden at det ja. bliver for... Øh, altså fordi man... Det der, som du også sagde, øh, du sagde tidligere i samtalen, hvor at jo mere man arbejder på sig selv, jo mere er det også det, man projekterer ud i verden, ikke? Mm. En ja. kærlig energi, som du også lige sagde. Ja. Okay. Vi skal til at slutte af nu. Ja. Jeg har jo meget ja. på hjertet, kan ja. du nok høre. Hold Det kæft, jeg fanger meget. Yes. <laughs> det er perfekt. Ja, så kunne du også invitere mig. <laughs> ja, det, det ville være super ærgerligt, hvis du sad helt stille. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Øhm, men hvis man skal være sådan, okay, jeg er på min arbejdsplads, jeg har gang med arbejdsdagen, blablabla, lige bla, bla. pludselig kan jeg mærke, oj. Der blev sgu lige lagt lidt for meget på mit bord, eller et eller andet. Altså, vi kender alle sammen det der med at mærke sådan, at man fik lidt det i eller man fik ikke lige sagt fra der, hvor man gerne ville, osv. Mm. Hvordan kan vi i løbet af en arbejdsdag, om man er selvstændig eller ansat et sted, hvordan kan vi tune ind med os selv i løbet af dagen? Ja, øh, det er faktisk et sindssygt godt spørgsmål, fordi det starter først og fremmest om, igen at blive observatør af, hvad er det for nogle tanker, jeg har. Fordi ofte det, der kan give os følelsen af, at jeg er for presset, jeg er for stresset, jeg er for meget, det er, at vi op i vores hoved tænker, jeg skal nå x, Men du har kun den tid, du har. Og ergo handler det om at distancere sig fra tankerne og bare være i nuet med, hvad skal jeg nu? Og have tillid til, at jeg når det, jeg når. Og hvis ikke jeg når det, som jeg kan se, Gud, jeg skulle have nået det her, men så er det jo sådan, det er. I stedet for, at man kobler sig på følelsen af, nu er jeg også for ring, og nu var det også for dårligt af mig. Og så bare sige, nå, det var hvad det var. Så kan jeg sige til min chef, jeg har jo nu engang kun den tid, jeg har. Mm. Og jeg har gjort mit bedste, og jeg har været dedikeret til opgaven. Jeg nåede ikke det her. Og så slutte den der ikke noget med, så nu skal jeg begynde at tænke over, hvad han tænker om mig, mm. og hvor dårligt det var, jeg ikke nåede det. Jamen, du har den tid, du har. Mm. Og du har haft dig selv med undervejs, i hvert fald inspireret til, at du har gjort det i tempo, hvor du ikke lod dig overbemætte er følelsen af alt det, du skal nå, mm. men faktisk bare når det, du når. Taget en ting i gangen. Præcis. Ja. Øhm, og jeg, jeg arbejdede på et tidspunkt med en, øhm, som hjalp mig med at styre nogle af mine profiler på SoveMia, og så siger hun, hvad, hvad gør man, når man har følelsen af, at det hele er for meget, jeg har for meget? Og siger jeg, men er det noget, du har op i tankerne? Hvad hvis du tog en dag i gangen og kiggede på, hvad skal jeg egentlig bare nå i dag? Hvad er det vigtigste, jeg når i dag? Ikke hvad du har lagt pres på dig selv, eller din omgivelse, nu skal jeg lige have tænkt, hvis du bare kigger på, hvad, hvad har du brug for noget i dag, og siger til dig selv, det er okay, der er nogle ting, du først når i morgen. Så du, jeg spurgte nemlig min far om det samme på et tidspunkt, hvor jeg sagde til ham, nu vil jeg prøve at dele med dig alt det her, alt jeg her dig i luften, alt det jeg skal. Hvad gør du, når du har rigtig meget med mm. Og sådan, så prøver jeg det i nogle kasser. Hvad skal jeg gøre lige nu? Så forholder jeg mig til det, for ellers så bruger jeg tankeenergi og tanketid, altså tid, jeg kunne have brugt på at lave nogle af de her ting, der gjorde, at jeg fik et øget overskud. Mm. Fordi jeg netop handlede på det, jeg gerne ville. I ja. stedet for, at man i sine tanker kommer til at forsvinde lidt. Ja, så ja. bare fokus på det, man er i gang med. Lige nu. Tag en ting i gangen. Ja. Og have tillid til, at det, man når, det er godt nok. Lige præcis. Ja. Og det er så tilbage til at observere, hvad er, jeg tænker. Fordi for eksempel i dag, der skal jeg noget, altså hver time, når jeg går for af, indtil ind klokken 10 i aften. Mm. Jeg, før i tiden, vil blive over, øh, man er til at sige, at jeg har følelser, at det er nu over dag, det kan jeg ikke. Mm. Dagen er ikke engang gået i gang, fordi jeg er i mine tanker. Ja. I stedet for at sige, at i dag bliver en god dag, jeg skal starte med det her. Jeg, kigger ikke en, jeg ved, alt er godt, for jeg det skrevet ned, mm. men jeg kigger slet ikke ind i det, for så begynder jeg at føle nogle ting, og så igen tilbage til, jamen det kan jeg da ikke. Jamen, ja. Men du har den tid, du har, til ja. en time ad gangen. Mm. Du skal nok nå det. Og så kører jeg altid sætningen, at øh, jeg når altid det, jeg skal til tiden. Simpelthen. <laughs> ja, sådan er det. Og det er min tid. Altså det, jeg har den tid, jeg har. Og så når jeg det, jeg skal. Ja. ja. Fedt. Lad os nu af med det. Ja. Tusind tak for en skøn samtale. Selv tak. Thank you. <laughs> en tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.com.